Розділ 31. Гуцер. 70 градусів 5 минут північної широти, 98 градусів 23 минути західної довготи. 6 березня 1848 року. Лікар прокинувся від криків та лементу. Хвилину він не міг зрозуміти, де він, але потім пригадав. Кают компанія Сера Джона, переобладнана під лазарет Еревуса. Була середина ночі. Лампи на китовому жирі погашені, єдине світло проникало сюди через відчинені двері в коридор. Гуцар спав на вільній койці. На інших ліжках спали семеро серйозно хворих на цингу і один матрос з каменями в нирці. Матросу вкололи опій. Гуцару наснилося, що його пацієнти пронизливо кричать перед смертю. В його сні вони помирали, бо він не знав, як їх порятувати. Його вчили на патологоанатома. Гуцер був менш досвідчений, ніж троє експедиційних лікарів, які загинули. Щодо первинних обов'язків військово-морського лікаря – прописування пігулок, дозування ліків, бльвотних засобів, лікарських трав і мікстур. Доктор Педді одного разу пояснив Гуцеру, що більшість лікарських засобів недієві проти специфічних моряцьких хвороб і придатні тільки до того, щоб прочистити кишківник та шлунок, і що сильнішим було проносне, то ефективнішим, на думку матросів, було лікування. Як запевняв покійний Педді, саме віра у медичну допомогу допомагала матросам вилікуватися. У більшості випадків, не пов'язаних з хірургічним втручанням, тіло або зцілювалося самотужки, або пацієнт помирав. Гуцеру наснилося, що всі вони помирали, і помираючи пронизливо кричали. Але ці крики були насправді. Схоже, вони лунали з нижньої палуби. Генрі Ллойд, помічник Гуцера, вбіг у лазарет в незаправленій сорочці, що вибивалася з-під светра. В руках у нього був ліхтар, і Гуцер побачив, що він босоніж. Лойд, мабуть, вискочив зі свого гамака і кинувся просто сюди. «Що відбувається?» – прошепотів Гуцер. «Хворі матроси спали, їх не розбудили» – крики внизу. «Капітан наказав вам підійти до головного трапу», – сказав Ллойд. Він навіть не намагався стишити голосу, в якому звучав страшенний переляк. «Чш!» – шикнув Крозія. «Що сталося, Генрі?» Тварівка проникла всередину корабля, докторе. вигукнув Лойд, цокотячи зубами. Вона там, унизу, вона вбиває матросів. Нагляньте за хворими, наказав гуцер, покличте мене, якщо хтось із них прокинеться і йому стане зле. І сходіть взуйте черевики та одягніть верхній одяг. Гуцер рушив на ніс, проштовхуючись крізь натовп офіцерів та кондукторів, які повибігали зі своїх кают, намагаючись на ходу нацупити свої вдяганки. Капітан Фіц джеймс стояв поруч з леві біля люка трюму, що вів на нижні палуби. В руках капітан тримав пістоль. «Лікарю, там внизу є поранені. Ви підете з нами, коли ми спустимося за ними. Вам слід тепло одягтися». Гуцер мовчки кивнув. Перший помічник диво спустився по трапу з верхньої палуби. Дмухнуло крижаним повітрям, від якого Гуцеру перехопило подих. Весь минулий тиждень Еребус здригався від чаленої хуртовини і страждав від незвичайно лютих, як для весни морозів. Температура повітря часом опускалася нижче мінус 100 градусів. Лікар не мав можливості в призначений час перейти на терор. Відтоді, як здійнялася віхола, сполучення між двома кораблями припинилося. Дево струснув зі своєї шинелі сніг. «Жоден з матросів-дозорців нагорі нічого не бачили, капітане. Я наказав їм залишатися там і пильнувати». Фіц Джеймс кивнув. «Нам знадобиться зброя, Чарлзе». «Три рушниці на верхній палубі – це вся зброя, яку ми видали цієї ночі», – сказав Дево. З темряви внизу долинув відчайдушний крик. Лейтенанте Левісконте, прогарчав Фіцджеймс, візьміть трьох матросів, спустіться з ними через люк в офіцерській їдальні до винної комори, і візьміть там стільки мушкетів і дробовиків, а також підсумків з набоями, порохом та кулями, скільки зможете донести. Я хочу, щоб кожна людина тут, на нижній палубі, була озброєна. Так, сер. Леві Сконте вказав на трьох матросів, і всі четверо в темряві почали проштовхуватися назад на корму. «Чарлзе», – сказав Фіцджеймс першому помічникові Дево, – «Запаліть, ліхтарі, ми спускаємося. Колінзе, вийдете з нами. Містера Дан, містера Браун, ви теж». «Так, сер, хором вигукнули Купор та його помічник. Генрі Колінз, другий старшина, запитав. «Безрушниць, капітане?» «Ви хочете, щоб ми спустилися туди без зброї?» «Візьміть ножі», – сказав Фітс Джеймс. «У мене є ось це». Він підняв однозарядний пістоль. «Тримайтеся позаду мене. Незабаром до нас приєднається лейтенант Леві Сконте з групою озброєних людей і принесе для нас зброю. Лікарю, ви теж тримайтесь біля мене». Гуцер мовчки кивнув. Він саме вдягав свою чи чиюсь шинель, і, немов дитина, ніяк не міг потрапити лівою рукою в рукав. Фітс Джеймс без рукавиць в одній тільки обтріпаній курці, вдягненій поверх сорочки, взяв у диво ліхтаря і пірнув униз по трапу. Звідкилясь знизу пролунав жахливий гуркіт, наче хтось трощив там шпангоути чи переборки. Крики припинилися. Гутцер пам'ятав наказ капітана триматися біля нього і навпомацки рушив униз по темному трапу, вслід за двома матросами, забувши взяти ліхтар. Він також не прихопив своєї сумки з медичними інструментами та бинтами. Брауни Дан котіли по трапу за ним, а замикав стрій Колінз, який сипав прокльонами. Палуба Твіндека була всього вісьмома футами нижче жилої палуби, але вона здавалася геть іншим світом. Гутсер майже ніколи не спускався сюди. Фіц Джеймс та перший помічник стояли отдалік від трапу, поводячи туди-сюди своїми ліхтарями. Лікар зрозумів, що температура тут, внизу, має бути градусів на 40 нижче тої, що на нижній палубі, де вони їли і спали. А середня температура на нижній палубі останніми днями була нижче нуля. Гуркіт стих. Фіцджеймс наказав колінзу замовкнути, і шестеро старому мовчазним колом стали довкола люка, що вів на палубу трюму під ними. Усі, крім гутсера, були й з ліхтарями і тепер світили вниз, хоча тьмяні промені світла пробивалися крізь затуманене морозне повітря лише на кілька футів. Пара від дихання виблискувала перед ними крижаними кристаликами, що сяяли, мов скалки коштовного каміння. Швидкі кроки, які лунали в них над головою на нижній палубі, здавалися Гуцеру віддаленими на кілька миль. «Хто сьогодні вночі був унизу на вахті?» – пошипки запитав фіц Джеймс. «Містер Грегорі з одним кочегаром», – відповів Дево. «Мені здається, з Каві, а може, то був Плейтер?» «І Тесля Вікес зі своїм помічником Водсоном». Докинув Колінз швидким шепотом. Вони там працювали всю ніч, латаючи пролом у корпусі по правому борту поряд з вугільним бункером. Унизу пролунав рев. Він був у сотню разів гучнішим і лютішим, ніж будь-який інший звіриний рев, який Гуцеру доводилося чути раніше. Навіть ніж той, який долинув Зебенової кімнати карнавальної ночі. Його підсилювало від луння, звук відбивався від кожного шпангоута, кожної залізної скоби й переборки на палубі твіндека. Гуцер був певен, що матроси, які стояли на вахті двома палубами вище, посеред виття хуртовини чули його так, наче тварюка була на одній палубі з ними. У Гуцара стислася мошонка, намагаючись втягнутися всередину тіла. Ревище долинало з палуби трюму. «Браун, Дан, Колінс!» – гаркнув Фітс Джеймс. «Біжіть на ніс повз хлібну комору і задрайте носовий люк! Дево, Гуцер, ходімте зі мною!» Фітс Джеймс засунув пістоль за пасок, узяв ліхтар у праву руку і почав спускатися по трапу вниз у темінь. Гуцер неймовірним зусиллям волі опанував себе, боячись напудити в штани. Дево поспішив униз по трапу слідом за капітаном, і тільки почуття сорому від самої думки про те, що він не піде за ними, у поєднанні зі страхом залишитися самому в темряві, примусило тремтячого лікаря рушити за першим помічником. Гуцер не відчував своїх рук і ніг, наче вони були зароблені з дерева, але він знав, що вони потерпли від страху, а не від холоду. Біля підніжжя трапу, в холодному непрозорному моруці, густішому і жахливішому, ніж ворожа за борт на теміні Арктики, стояли капітан та перший помічник, тримаючи ліхтарі у витягнутих руках. Фіц Джеймс дістав пістоль і звів гачок. Дево міцно стискав свій звичайний шлюпковий ніж. Його рука тремтіла. Всі завмерли, затамувавши подих. Тише. Гуркіт, тріск і крики припинилися. Гуцеру хотілося заволати. Він відчував присутність якоїсь істоти на цій темній палубі трюму поряд з ними. Якоїсь величезної та зловорожої істоти. Вона могла причаїтися за 12 футів від них одразу за межею тьмяного світляного кола від слабеньких ліхтарів. Разом з усвідомленням того, що вони тут не одні, гуцер відчував сильний мідяний запах, віддав добре йому знайомий. Свіжа кров. «Сюди», – прошепотів капітан і рушив на корму вузьким коридором уздовж правого борту. До котельні. Олійна лампа, яка завжди там горіла, погасла. Темряву розсіювали лише тьмяні, червоно-помаранчеві відсвіти вугілля, що горіло в топці. Світло падало з відчинених дверей у коридор. «Містер Грегорі!» – погукав капітан. Голос Фіт Джеймса прозвучав так гучно і несподівано, що Гуцер знову ледь не обмочився. «Містере Грегорі!» – знову гукнув капітан. Відповіді не було. Зі свого місця в коридорі лікар міг бачити тільки кілька квадратних футів підлоги котельні і розсипане по ній вугілля. У повітрі стояв такий запах, наче хтось смажив телятину. Гуцер відчув, що захлинається слиною, попри відчуття жаху, що зростало в ньому. «Залишайтеся тут», – наказав фітс Джеймс Девота Гуцару. Перший помічник подивився спершу вперед, потім назад, описуючи ліхтарем широку дугу і стискаючи ножа у високо піднятій руці, напружено намагаючись бодай щось розгледіти у темному коридорі поза межами освітленого простору. Гутсеру залишалося тільки стояти на місці і стискати змерзлі руки в кулаки. Його рот наповнився слиною через майже забутий запах смаженого м'яса, а шлунок забурчав, незважаючи на переляк, що охопив лікаря. Фітс Джеймс переступив поріг і зник у котельні. Цілу вічність, п'ять чи десять секунд, стояла мертва тиша. Потім тихий голос капітана буквально прогримів серед металевих стін котельні. «Містер Гуцер, зайдіть сюди, будь ласка». У відсіку було два людські тіла. В одному лікару пізнав механіка Джона Грегорі. Він був випотрошений. Його труп лежав у кутку біля кормової переборки, але сірі шворки кишок встеляли підлогу котельні, як святковий серпантин. Гуцеро доводилося уважно дивитися, куди ступає. Інше тіло, кремезного чолов'яги в темно-синьому светрі, лежало на животі з витягнутими вздовж боків руками, долонями догори. Його голова і плечі були засунуті в топку котла «Допоможіть мені витягнути його», – сказав Фіс Джеймс Лікар схопився за ліву ногу чоловіка і його тліючий светр Капітан узявся за іншу ногу і руку, і разом вони витягли труп з полум'я Горішня щелепа мерця на мить зачепилася за нижній край ґратованих колосників Але потім зіскочила з них, клацнувши крихкими зубами Гутсер перевернув труп на спину, тим часом як Фіц Джеймс зняв свою куртку і збив нею полум'я з обличчя та волосся мертвого моряка. Гаррі Гутсер почувався так, наче спостерігає за всім цим звідки здалеку. Професійною частиною свого мозку він з холодною відчуженістю зауважив, що низьке полум'я напівпорожньої топки випалило морякові очі, цілком спалило ніс і вуха, перетворивши його обличчя на подобу перепеченого в пухирях малинового пирога. «Ви впізнаєте його, містер Гуцер?» – запитав Фітс Джеймс. «Ні». «Це Томі Плейтер», – прохрипів дево, який стояв у проїмі дверей. Я впізнав його за светром та сережкою, що розплавилася на щелепі там, де було вухо. «Чорт, забирай, лейтенанте!» – гаркнув Фіц Джеймс. «Стійте насторожі в коридорі!» «Так, сер, сказав диво і вийшов. Фіц Джеймс почув, що той блює в коридорі. «Мені потрібно, щоб ви занотували», – почав було капітан, звертаючись до Гуцера. І тут з боку носа долинув звук удару просто неймовірної сили і такий гучний гуркіт, що Гуцер був певен, корабель розломився навпіл. Фітс Джеймс схопив ліхтари, через мить уже був за дверима, залишивши свою тліючу куртку в котельні. Гуцери Дево кинулися слідом за ним, повз розкидані барильці і розтрощені ящики, а потім протиснулися між чорними залізними стінками цистерн, де зберігалися залишки прісної води на Еребусі й кількома останніми лантухами вугілля. Коли вони проминали чорну горловину вугільного бункера, Гуцер кинув оком праворуч і побачив голу людську руку, перекинуту через залізний поріг. Він зупинився і нахилився подивитися, хто там лежить, але світло вже ковзнуло далі, бо капітан та його помічник, не зупиняючись, продовжували бігти з ліхтарями вперед. Гуцер залишився в цілковитій темряві з майже, напевне, ще одним трупом. Він випростався і побіг на вздогін за чоловіками. Знову гуркіт і крики, тепер на верхній палубі. Мушкетний або пістолетний постріл. Ще один постріл. Несамовиті крики. Кричали кілька чоловік. Гуцер, перебуваючи за межами стрибаючих кругів ліхтарного світла, вискочив з вузького коридору на відкритий темний простір і з розгону налетів на товстий дубовий пілерс. Він упав навзнак у напівзамерзлу брудну талу воду, яка восьмидюймовим шаром вкривала на палуби. Він відчайдушно намагався залишатися притомним, хоча перед очима у нього все розпливалося. Ліхтарі над ним здавалися лише розгойданими оранжевими плямами. І все навколо смерділо нечистотами, вугільним пилом і кров'ю. «Трапа немає!» – крикнув диво. Сидячи дупою в сльоті, Гуцер відчув, що в голові поступово прояснюється. Коли в нього перестало двоїтися в очах, він побачив, що носовий трап, збитий з товстих дубових брусів, який здатен витримувати вагу кількох дебелих матросів, що волокли на собі стофунтові мішки з вугіллям, був розтрощений надрузки. Його уламки звисали з відкритої горловини люка над головою. Крики лунали згори, з палуби Твіндека. «Допоможіть мені!» крикнув Фіц Джеймс, який засунув пістоль за пояс, поставив ліхтар біля ніг і тепер намагався вхопитись рукою за край люка. Він почав підтягуватися. Диво нахилився, щоб підсадити його. Зненацька над квадратним отвором люка, що був над ними, спалахнуло полум'я. Фіц Джеймс вилаявся і упав на спину в крижану воду всього за кілька ярдів від гуцера. Здавалося, що носовий люк і все над ним на палубі Твіндека палало у вогні. «Пожежа», – подумав Гуцер. Їдкий дим заповзу його ніздрі. «І тікати нікуди». За бортом було сто градусів нижче нуля і лютувала завірюха. Якщо корабель згорить, всі вони загинуть. «До головного трапу!» – скомандував Фітс Джеймс, скочив на ноги, схопив ліхтаря і побіг на корму. Дево кинувся за ним. Гуцер порачкував було по напівзамерзлій брудній воді, звівся на ноги, впав, знову поповз, а потім знову підвівся і побіг за світлом ліхтарів, що віддалялося. На Твіндеку почувся гучний рев, потім пролунав тріск мушкетних пострілів, гримнув залп із рушниць. Гутсер хотів зупинитися біля вугільного бункера, щоб упевнитися, живий чи мертвий той моряк, якому належала рука, але коли він дістався туди, там уже було геть темно. Він біг у цілковитому мороці, наштовхуючись на залізні переділки вугільного та водяного бункерів. Ліхтарі вже зникли на трапі, що вів на палубу Твіндеку. Дим котився донизу. Гуцер подерся нагору, отримав в обличчя черевиком капітана чи його помічника і нарешті вибрався на твіндек. Він задихався. Він нічого не бачив. Вогні ліхтарів танцювали довкола нього, але повітря було настільки наповнене димом, що світло крізь нього не проникало. Ауцер поривався відшукати трап, який вів на житлову палубу і подертися по ньому, а тоді піднятися ще вище нагору на чисте повітря. Але хтось кричав праворуч від нього, ближче до носа корабля, і він знову впав навколішки. Тут принаймні можна було дихати, ледь-ледь. На носі він побачив яскраво-оранжеве світло, занадто яскраве для ліхтарів. Гуцер порачкував уперед, знайшов коридор по лівому борту, ліворуч від хлібної комори, і поповз далі. Попереду нього, в диму, матроси прибивали ковдрами полум'я. Ковдри займалися. «Викличте пожежну команду!» – кричав звідкілясь попереду огорнутий пеленою диму Фіц Джеймс. «Спускайте сюди відра з водою!» «Води немає, капітане!» – прокричав у відповідь настільки збуджений голос, що Гуцер не впізнав його. «То давайте відра із сечею з гальюнів!» – капітанів голос мов лезом розтинав дим і гамір. «Вони замерзли!» – прокричав голос, який Гуцер упізнав. Джон Саліван, Гротмарсовий старшина. «Тягніть їх хоч які!» – кричав Фітс Джеймс. «І сніг! Саліван, Сінклер, Редінгтон, Сілі, Покок, Грейстер! Вишикуйте матросів ланцюжком з верхньої палуби сюди на твіндек! Зачерпуйте якомога більше снігу! Засипайте ним полум'я!» Фітс Джеймс замовк, сильно закашлявшись. Гутсер звівся на ноги. Дим довкола нього завихорився, наче хтось відчинив двері чи вікно. На якусь секунду він розвіявся, і Гутсер розглядів, що коїться за 15 чи 20 футів попереду, біля комор Теслі та Боцмана. Язики полум'я, які лизали стіни і шпангоути, але наступної миті все знову затягло димом, і він уже не бачив нічого далі, ніж за два фути. Усі захлиналися кашлем, і Гуцер теж закашлявся. На нього налітали матроси, які бігли до трапу, тож Гуцер втиснувся в переборку, думаючи, чи не піднятися і собі на житлову палубу. Тут йому не було чого робити. Він згадав про голу руку, що встерчала з вугільного бункера внизу, на палубі трюму. Його ледь не знудило від самої думки про те, щоб знову спуститися туди. Але тварюка зараз тут, на цій палубі. Наче на підтвердження цієї думки зовсім поряд, не далі як за 10 футів заразом вистрілили 4 чи 5 мушкетів. Його оглушило цими пострілами. Гуцар затулив долонями вуха і впав навколішки, згадуючи, як розповідав екіпажу терору, що хворі на цингу можуть померти від одного тільки звуку мушкетного пострілу. Він знав, що у нього з'явилися перші симптоми цинги. «Відставити вогонь!» – крикнув Фіц Джеймс. «Не стріляти! Тут люди!» «Але капітане!» – пролунав голос капрала Александра Персона, найвищого за званням з чотирьох вцілілих королівських морських піхотинців Аребуса. «Не стріляти! Це наказ!» Гуцар розрізнив силуети лейтенанта Левісконта й і морських піхотинців на тлі Полум'я. Леві Сконте стояв, а морські піхотинці опустилися на одне коліно, перезаряджаючи свої мушкети, наче посеред битви. Лікар подумав, що стіни корпуса, шпангоути й розкидані бочки та коробки на носі палуби вже були у вогні. Моряки збивали полум'я ковдрами та шматками парусини. В різнобіч летіли іскри. «Не стріляти!» З полум'я на морських піхотинців і матросів вивалився силует людини. «Не стріляти!» – крикнув Фіц Джеймс. «Не стріляти!» – повторив команду Левісконте. Палаючий матрос упав на руки Фіц Джеймсу. «Містер Гуцар!» – гукнув капітан. Джон Даунінг, інтендант, перестав збивати ковдрую полум'я в коридорі і заходився гасити вогники, що здіймалися з тліючої одежі пораненого. Гуцар кинувся вперед і підхопив матроса, що завалився на Фіц Джеймса. Правої частини обличчя бідолашного майже не залишилось. Вона не обгоріла, а була здерта пазурями і звисала клаптями шкіри разом із вирваним з очниці оком. А паралельні сліди від кіхтів тяглися по грудях з правого боку, розпанахавши численні шари одягу і глибоко пропоровши плоть. Кров просочила його жилет. У чоловіка не було правої руки. Гутсер збагнув, що він тримає Генрі Тостера Колінза, другого старшину, якого Фіц Джеймс раніше відправив на ніс разом із Брауном та Данном, Купором та його помічником задраїти носовий люк. «Мені потрібна допомога, щоб підняти його в операційну», – прохрипів Гутсер. Колінз був чималим чоловіком, навіть без руки, і його ноги підламувалися. Лікар міг утримувати старшину у вертикальному положенні, тільки притуливши того до переборки хлібної комори. «Даунінг!» – крикнув Фітс Джеймс, звертаючись до високого інтенданта, який зі своєю тліючою ковдрою знову повернувся до боротьби з полум'ям. Даунінг пожбурив ковдру вбік і через дим кинувся до них. Без жодних запитань він перекинув, уцілілу руку Колінза через своє плече і сказав, «Тільки після вас, містер Гуцер!» Гуцер почав підніматися трапом, але десяток моряків з відрами саме намагалися спуститися вниз. «Дорогу!» – проривів Гуцер. «Тут поранений!» Чоловіки розступилися. Поки Даунінг ніс уже непритомного колінза вгору по майже вертикальному трапу, Гуцер вибрався на нижню палубу, де вони всі мешкали. Матроси довкола остовпіли, витріщаючись на нього. Лікар зрозумів, що він, напевно, і сам має не найкращий вигляд. Його руки, обличчя, а також одяг були у крові після удару об пілерс, ще й чорні від сажі. «На корму в лазарет», – скомандував Гутсер, коли Даунінг підхопив на руки обгорілого і покаліченого матроса. Інтендант мав розвернутися боком, щоб пронести колін за вузьким коридором. Позаду Гутцера два десятки матросів передавали вниз по трапу відра з верхньої палуби, а решта висипали сніг на паруючі шиплячі дошки палуби в матроському кубрику довкола плити і носового люка. Якщо полум'я перекинеться на житлову палубу, подумав Гутцер, корабель буде втрачено. Генрі Ллойд вийшов з лазарету з блідим обличчям і виряченими очима. «Мої інструменти готові?» – запитав Гутцер. «Так, сер. «Хірургічна пилка?» «Так?» «Добре». Даунінг поклав непритомного Колінза на операційний стіл посеред лазарету. «Дякую, містер Даунінг», – сказав гуцер. «Будьте ласкаві, візьміть одного-двох матросів і допоможіть перебратися іншим хворим у котрусі з порожніх кают на будь-які вільні койки». «Так, докторе?» «Лойде, розшукайте на носі містера Волла та перекажіть кухарю і його помічникам, що нам знадобиться стільки гарячої води, скільки вони зможуть розігріти на плиті. Але спершу запаліть ці олійні лампи, потім повертайтеся сюди. Мені потрібні ваші руки, ліхтар». Протягом наступної години доктор Гаррі Дейзгутсер був таким заклопотаним, що якби лазарет охопило полум'я, він не помітив би цього, хіба що подякував би за додаткове світло. Він зняв одяг з верхньої половини тіла Колінза. Відкриті рани парували на холоді і вилив на них перший тазик гарячої води, щоб якомога краще їх промити, не з міркувань гігієни, а щоб визначити, наскільки вони глибокі. Лікар вирішив, що самі по собі рани від пазурів не становлять безпосередньої загрози для життя пацієнта, і передусім зосередився на обробці плеча старшини, його шиї та обличчя. Руку було відірвано рівно, наче відсічено одним ударом велетенської гіліотини. Звичний мати справу з наслідками заводських та корабельних аварій, які калічили, скручували й розривали плоть на клапті, Гуцер вивчав цю рану з чимось на кшталт захвату, якщо не трепету. Колін зміг померти від втрати крові, але полум'я, яке його охопило, частково припекло відкриту рану на плечі. І це врятувало йому життя. Поки що. Гуцер бачив лопаткову кістку, лискучу білу гулю, але від плечової кістки не залишилось і найменшого уламка, який треба було б видаляти. З допомогою Лойда, який тримав ліхтар у тремтячій руці і часом притискав палець до місця, на яке вказував гуцер, найчастіше до артерії, з якої струменіла кров, Гутсер вправно зашив розірвані вени та артерії. Він завжди гарно вмів таке робити. Його пальці працювали ніби самі собою. Неймовірно, але в рані майже або й зовсім не було шматочків тканини або інших сторонніх предметів. Це зменшувало вірогідність фатального сепсису, хоча він усе ще залишався можливим. Гуцар промив рану водою з другого і останнього тазика гарячої води, що його приніс на корму Даунінг. Потім він відрізав усі клапті шкіри та м'яса і наклав шви, де тільки міг. На щастя, кілька шматків шкіри були достатньо довгими, щоб лікар зміг загорнути їх на рану і пришити її широкими стяжками. Колінз застогнав і поворухнувся. Гуцер тепер працював якомога швидше, прагнучи покінчити з найважчою частиною операції, перш ніж матрос повністю опритомніє. Права частина обличчя Колінза звисала на його плече, як карнавальна маска. Вона нагадала Гуцеру про багато проведених ним розтинів, коли він зрізав шкіру обличчя і закидав на маківку черепа немов мокру ганчірку. Він наказав Лойду натягнути довгий шмат лицевої шкіри якомога вище і щільніше. Його асистент відійшов на кілька кроків, щоб виблювати, але одразу ж повернувся, витираючи липкі пальці об свою вовняну камізельку. І Гуцер швидко пришив зірвану частину обличчя Колінза до товстого клаптя шкіри і м'яса якраз під краєм його волосся. Лікар не міг порятувати другого ока старшини. Він намагався втиснути його назад на місце, але очна ямка моряка була розтрощена, з очниці стерчали уламки кісток. Гуцер їх видалив, проте саме очне яблуко було дуже пошкоджене. Він узяв ножиці з руку Лойда, що тряслися, і відрізав ренітальний нерв, викинувши око у відро, вже наповнене кривавими клаптями шкіри та шматками м'яса Колінза. «Тримайте ліхтаря ближче», – наказав Гуцер, – «і не трясіться». Дивно, але частина повіки вціліла. Гуцер, наскільки зміг, натягнув її донизу і спритно пришив до шматка шкіри під оком. Ці стежки він накладав щільно і акуратно, бо шов мав служити роками, якщо Колінз виживе. Зробивши все, що міг на цей момент з обличчям другого старшини, Гуцар зайнявся опіками та ранами від пазурів. Опіки виявилися поверховими. Рани від пазурів були достатньо глибокими, щоб Гуцар міг побачити білизну відкритих ребер – ведовище, що завжди приголомшує. Наказавши Лойду змазувати мазі опіки лівою рукою, тримаючи ліхтаря у правій ближче до столу, гуцер прочистив рани, стягнув краї порваних м'язів і наклав шви, де це було можливо. З рани на плечі та шиї колін запродовжувала сочитися кров, але вже значно менше. Якщо полум'я достатньо припекло плоть та вени, цілком можливо, що в тілі другого старшини збереглося достатньо крові, щоб він міг вижити. До лазарету почали заносити інших матросів, постраждалих тільки від опіків. Кілька серйозних, але жоден не загрожував життю. І зараз, коли найнагальніша частина його роботи з Колінзом була закінчена, Гутсер повісив ліхтар на латунний гак над столом і наказав Лойду зайнятися рештою – промивати опіки, накладати мазь і пов'язки. Він уже закінчував з Колінзом, увів морякові, що саме прийшов до тями, і несамовито кричав «Опій, щоб він заснув», коли, обернувшись, наштовхнувся на капітана Фітс-Джеймса, який стояв поряд. Капітан так само був у кіптяві та весь скривавлений, як і лікар. «Він житиме?» – запитав Фітс-Джеймс. Гудсер поклав на стіл скальпель і розвів руками, наче кажучи «Це тільки Бог знає». Фітс Джеймс кивнув. «Пожежу загасили», – сказав капітан. «Я подумав, вам це слід знати». Гутсер мовчки хитнув головою. Упродовж останньої години він взагалі не думав про пожежу. «Лойде, містер Даунінг», – сказав він, – «чи не могли б ви перенести містера Колінза на ту койку біля носової переборки? Там найтепліше». «Ми втратили всі столярні інструменти, що зберігалися в коморі на твіндеку», – продовжував Фіц Джеймс. «І багато запасів їжі з тих, які залишалися в ящиках, біля носового люка і ближче до носа, а також добрячу частину борошна з хлібної комори. Я б сказав, що ми залишилися без третини консервованих продуктів та провіанту, який був у барельцях» і ми впевнені, що є значні пошкодження на палубі трюму, але ми туди ще не спускалися. Як почалася пожежа?» – поцікавився лікар. Колін або один з його матросів, кинув ліхтарем у тварюку, коли вона раптом вискочила з люка», – відповів капітан. «А що сталося з істотою?» – запитав Гуцер. Зненацько йому так запаморочилося в голові, що він, аби не впасти, схопився за край залитого кров'ю операційного столу. «Очевидно, вона вибралася назовні тим самим шляхом, яким потрапила всередину», – сказав Фіц Джеймс. Спустилася вниз через носовий люк і зникла через якусь діру в корпусі корабля, якщо тільки досі не чатує на нас у трюмі. Я поставив озброєних матросів біля кожного з люків. Там внизу на Твіндеку так холодно і димно, що нам доводиться змінювати варту щопівгодини. Колінс розглядів його краще за інших. Власне, тому я й прийшов довідатись, чи можу я з ним поговорити. Усі решта бачили тільки нечітку постать за вогняною стіною. Очі, зуби, пазурі, білу масу або чорний силует. Лейтенант Леві Сконте наказав морським піхотинцям стріляти в нього, але ніхто не бачив, щоб вони влучили. Там усе від вигорілої комори теслі до носа залите кров'ю, але ми не знаємо, чи є там, бодай, дрібка крові тварюки. Я можу поговорити з Колінзом? Гуцер заперечливо похитав головою. «Я щойно дав другому старшині опіат. Він спатиме кілька годин поспіль». Я навіть не впевнений, що він взагалі прокинеться. Шансів на це мало. Фіц Джеймс знову кивнув. Капітан виглядав таким самим виснаженим, як і лікар. А що з Даном та Брауном? – запитав Гуцер. Вони пішли на ніс разом з Колінзом. Ви знайшли їх? Так, – похмуро відповів Фіц Джеймс. – Вони живі. Втекли на правий борт за хлібну комору, коли розгорівся вогонь і тварюка накинулася на бідолашного Колінза капітан зітхнув. «Дим внизу розсіявся, тож мені треба з кількома матросами спуститися в трюм, щоб винести звідти тіла механіка Грегорі і кочегара Томі Плейтера». «О, Боже!» – сказав Гуцер. Він розповів Фіцджеймсу Джеймсу про руку, яку бачив висунутою з вугільного бункера. «А я нічого такого не помітив», – сказав капітан. «Я так поспішав дістатися до носового люка, що не дивився під ноги, тільки поперед себе». «І мені й варто було дивитися поперед себе», – сказав лікар похмуро. «Тоді б не вгородився у пілерс чи стовп». Фітс Джеймс посміхнувся. «Я бачу. Лікарю зцілися сам. У вас глибоко розсічений лоб від краю волосся до брової синя гуля розміром з кулак Магнуса Менсона». «Правда?» – запитав Гуцер. Він обережно доторкнувся до лоба зкривавленими пальцями намацав товсту кірку засохлої крові на величезній гулі. Я зашию рану перед дзеркалом або попрошу Лойда зробити це пізніше, сказав він втомлено. Я готовий іти, капітане. Іти куди, містере гуцер? Внизу трюм, сказав лікар, відчуваючи, як його кишки зводить судома й нудить від самої думки про це. Подивитися, хто лежить у вугільному бункері, можливо, він ще живий. Фітс-Джеймс витріщився на нього. Наш Тесля, містер Вікес і його помічник Уотсон пропали доктора Гутсер. Вони саме працювали у вугільному бункері з правого борту, латаючи пролом у корпусі. Вони, напевно, загинули. Гутсер зауважив оце доктор. Франклін і його командир майже ніколи не називали так корабельних лікарів, хіба що Стенлі та Педді – головних лікарів. Вони і Гутсер майже завжди залишалися просто містерами для сера Джона та аристократа Фітс Джеймса. Але не цього разу. «Нам треба спуститися вниз і перевірити», – сказав Гутсер. «Я повинен спуститися вниз і перевірити. Той чи той можуть бути ще живі. А також тварюка з криги може бути ще живою і чекати на нас у трюмі», – тихо сказав Фітс Джеймс. «Ніхто не бачив і не чув, щоб вона покинула корабель». Гутсер втомлено кивнув і взяв свою медичну сумку. «Можна містеру Даунінгу піти зі мною?» – запитав він. «Мені може знадобитися хтось, хто б потримав ліхтар?» «Я піду з вами, докторе Гутсер», – сказав капітан Фітс Він підняв лампу, принесену Даунінгом. «Ведіть нас, сер».